Szellem Szibériából A 80-as évek látszólag végtelen telei során a Rixenergi jó pár kétéltű járműbe fektetett, köztük nyolc vektra linksbe. A links megmozgatta a fantáziánkat, mivel a szovjet Gurevics egyik prototípusa alapján készült, amit a bajkáli háborúk alatt felderítő járműként használtak. A Vektra verzióján nem volt sem fegyver, sem páncél, de még így is felfedezhető a jármű harci múltja, mikor látod, milyen könnyedén és agresszíven vág át a havas facsonkokon és halmokon. A csodálatom a Rixenergivel kapcsolatos dolgok iránt kilenc éves koromban kezdődött. Kezemben egy apró kamerával mászkáltam, és képet készítettem minderről, aminek köze volt a céghez. A Vectra links volt az egyik kedvencem, és az egyetlen kerekes jármű a top 10-es listámon. Ha gyanús nyomokat láttam a hóban, órákon át követtem őket. Még egy modell készletem is volt a szovjet harci verzióból, amelyet összeraktam és lelkiismeretesen kifestettem minden egyes részletével és jellegzetességével. A hálószobám falán volt egy poszter, a GU LRV-29, a szibériai szellem felirattal, ami a linkszet ábrázolta egy drámai harci jelenetben, egy hóvihar közepén, körülötte a földön mindenféle kínai harci robotok hevertek darabokra szaggatva.